Бо як гудити привселюдно когось, то електорат жалітиме, а як обсміяти, то вже ніхто не відсміється. Сміхоядерна зброя не переможна, а наш народ більше за ковбасу любить гиготіти. «За тобою слідкували, і я знаю, що ти був у тієї Маримонди», літка хряпнула слуховкою. Концентрація подій ставала дедалі, концентрованішою. Кіна американських надивилася, адвоката собі завела, за мої статки. Занадто й знову втрачав з таким напруженням відновлену рівновагу. До кого з адвокатів вона могла звернутися? До фішмана Фішера, Попсуленка, Антимонова, Тоді Лабець, Володимира Петровичу до вас не доказала у селектор секретарка, як двері розчахнулися і влетів люмбаго. «Бачу, Лено, спасибі». «Так, занадтий, менше, ніж на крісло прем'єра у твоєму уряді, і я тепер не згодний, і спробуй мені його не надати». Толік Схуд підупав і зблід. «Ти геть глузду скинувся, фалоімітатор, приїжджаю вчора додому, а там мадам Вауті». Прибігала до неї твоя ліда, зробила пожежу в бардаці під час повені. Яке розлучення? Який суд? Яка ділюшка майна? І коли? Зараз. Знайшов час і знайшов місце. Це тобі якийсь хтось з Пентагону на Реял? Чи з Мосаду? Знаєш, я не залізний і не хочу замість тилу твоїй особі мати другий фронт. Я теж знаю певну кількість ненормативних слів. Вважаю, що ти зараз від мене їх вислухав, поц на крижині. Жених. Толік. Я тобі не Толік. Перше, що маю вчинити, змінити ім'я. Прем'єр-міністр Люмбаго. Це надто інтелігентно. Не всі зрозуміють. А прем'єр Анатолій Романів у точку. Дай мені щось на зуб кинути, зранку як хорт бігаю. І звітуй, всі перципієнти попереджені. Лише тіна озвалася у шостій, пунктуальна, як грав Монте-Кристо. А ця? Толік з повним ротом представницького бутерброду, звудженою ковбасою, окреслив руками у просторі щось подібне. Зараз телефонуватиму. Я послухаю. Толік взяв паралельну слухавку. Нінон відгукнулася на першому ж сигналі. Мабуть, сиділа над телефоном, як над куркою, чекаючи золотого яєчка. «Це занадтий. Завтра у сьомі чекатиму. Записуйте адресу». «Та це ж... А все!» – орвав Нінон і вимкнувся. «Зергут, мінхерц», – сказав Толік, сьорбою каву з великого кухля. «Залишається Катерина Балабуха». «Кончен, кончен день забав». Стріляй мою маленький і зуав. Я побіг. Чекай, а літка? А що літка? Її адвокат я, бо перехопив ракету на старті. Фішман-фішер плаче, попсуленко ридає, Гантимонов узагалі повісився. Я впав перед нею на коліна, покаявся, сказав, що ти її смертельно прирівнував до когось, може, й до мене, красуню таку схудлу. І в такий спосіб. «Помстився. Я обіцяв залагодити мирно. Вона в тебе, Дуся. Люблю жінок перших реакцій. З мадам такий номер не пройшов би. Купи квіти і вперед. Попустить, якщо не спаралізує». Розслабон замерехтів, засяяв, виблискуючи неоном, зверненим до траси. Нінон, як Мігель, індурайн, хвацько гальмонула перед ходом. Вдерлася до ресторану, кинула лакову торбу, пройшлася туди-сюди, як Клавдія Шифір, подіумом. Як четверо Клавдій, стулених докупи, перевеслом. «Вимикай салют, виганяй алкашів, чіпляй табличку «Клозет», тобто санітарний день». «Це шість сотень убитку», – прикинув душман. «Я колись була подала до комсомолу, а в комітеті школи мені сказали... Хорошая ты девочка, не на Вовчик, но без полета. Без полету ты душманшику котику, без полету.